Alhamdulillahi الله alemin Vassalatu vassalamu aleyhi və şiraflə anbiyyə və məsəliyyəm Sayyidini Muhammedin və alə alə alə hələyi və əsəhəbi hajmənəmədək Məyək yəsən Hadistə bizə qıduh ki, bəs Anas ibn-i Malik'in rüayətində Alişna Bəs Abu Zər Radiyallahu Anas ibn-i Malik'ə səhbətli ki, Peygamber sallallahu aleyhi Dəvidir ki, necə? Meyraca gedib. Və bu hadis uzun olduğunda hədis oxudub və dedik ki, hədisdə olan bəzi faydalar da qalsın gələn dəsimizə. Də və məsələn, bu hadisdə olan məsələlərdən biri budur ki, yəni, alimlər ixtilaf ediblər. Peyğəmbər salarsa Meyraca oyaq işən gedib, yoxsa yuxuda. Və bəzilər deyib ki, yuxuda gedib. Aydındır və bəzlə ki, bəz oyaq gedib və bələ dərək var ki, bəz bir dəfə oyaq gedib və bir dəfə yuxudar və ümumiyyətlə, və səhvə ki, budur ki, bu məsələdə Peyyəmbər səhvə miratı oyaq kəndib çünki əgər yuxudu olsaydı, Qurayş hamısı qəbul edərdi bu dediyin və də öv, yuxudu hər yana gedə bilər lakin Qurayşin ona qarşı bu cür hərəkəti göstərir ki, qura iş işdirir ki, bu yuxudan banışır, bu doğrudan banışır doğrudan bu uçur yəni göyə, səmayə bu yəni birinci məsələcə hansı ki həmçinin sonra bu məsələdə var ki Peyğəmbəsa sallallahu aleyhi ve uçub yoxsa bedənlə cismi ilə və bu məsələdə ixtilaf edib alimlər bəzilədib ruhuna uçub və bəzilədib cəsədilə O əkiz budur ki, cəsədlə olsun Peyğambər sallallahu aleyhi və Ruhuna yox, ruhu da yanında olub Cəsədlə olsun Hə, bədənlə yəni Bədənlə olsun Həmsinin Yəni Bu Hədisdə olan faydalardan da bu Göstərir ki, bu namaz, namazın xüsusiyyəti o, Fikir versin, namaz elə ibadətdir ki bunu üçün gələk yunasan Əvvəlcə ki Fikir Məsələn, hər üçün lazımdır daxtımız almaq Və ya oruç üçün Aydındır və ya zəkat verəndə Məsələn, İslamın ərkəndəndən danışır Və ya kəlmək işad deyəndə Amma namaz alındı, gələk daxtılmaz Dəxtılmaz namaz qabıldı Bu da göstərək, ümumiyyətlə, bu Peyğəmbər salasını yani birinci qəlbin Yəni, çıxardıb yudular Təmizləndi, yenə Düzdür, bu, çıkilənməmişdi Peyğəmbər salası qəbri, qəlbi Üfeyməsəsi qalbi 2 dəfə çıxadılıb və yolub. 2 dəfə. 1 dəfə uşaqca və 2-ci dəfədə meyracdan qabaq. Düzdür? 5 əzə rivayət var. Yəni iktilaf var. 5 əzə. Hətta bəziləri 5 dəfə yolub. Və səhih budur ki, 2 dəfə sabit olan deyən səhih ədəbiyyatlarda. 2 dəfə yolub. Və 1 dəfə yolanda şeytan orada eee həzzi olanı çıxadılar. Şeytanı olan şeyləri. Çünki hər qəlbdə var o hissiyyatda. Aydındır. Hə. Amma ə, hər adam necə ki, şeytan var. Və rəsul sağcı şeytan var idi. Ola dedi ki, mənə şeytanı müsəlmən oldu Yəni, təslim olub. Və ə, deməli, necə ki, bu yuldur, təmiz getdi, orada namaz fərz olundu. Həmçə, namaz da namazdan da qabaq təmizlənməyəsən. Nəsə bir belə oxşarlıq var bu əməldə, bu ibadətdə və namaz da həmçinin həm daxilən namaz qalınan daxilən zahilən gerək təmizlənəsən elə deyil və məsələn bu da xüsusiyyətlərindən edir. sonra məsələn sonra biz dedik məsələn ədəb icazə almaq yəni icazə qafının içərisindən girəndə necə Cevrayla icazə alırdı hər səmanın qapısında və həmsinin adı soruşmaq kimdir? Bunlar ədəblərdəndir. Gəli gələn adam icazə alır və içərdəki adam gəlir soruşur kimdir? Adına. Bu da ədəblərdəndir, Bu, qaydınandan. Və həmsinin yəni burada göstərir ki, bəz e, cənnət, e, səmaların qapları var. Aydındır. Səmaların qapları var. Allah spontan o qafıları ancaq müminləri açır. Kafirləri yox. Necə, Qur'an deyir bir yerdə, deyir kafirin ruhu qalxanda, səmanın qafıları ona açınmıcak. Aynındır. Amma müminin ruhu qalxır, qafılar açıla-açıla. Bərinçinin vədisi olan faydalardan da Peygamber səlullah isə orada göstərdilər cənnət əhliyin və cəhənnəm əhliyin. Cənnət əhliyin və cəhənnəm deyir ki, keyf əhli, qafiller deyirlər, orada ol, biri gələb xəbər verilməyə yəni cənnət cəhəndə gələb diyən olub et bəli, diyən olub, peyqəmbər salasa peyqəmbər salasa cənnətini görürb cəhəndəmi də aydın dəyə göstəriblər ona bana görə olar ki qafiller deyirlər ki bəs oradan gəlib xəbər verir, deyirlər hə, gəlib xəbər verir peyqəmbər salasa göstəriblər Danandaha üç əsrə necə bəzlər necə əzab verirlər. Ay dolanışırsan cənnəti. E, sonra burda Dan e, sən burada biz dedik ki bəs namaz barədə. Yaxşı bəs peyğəmbər sallallasa Mərcan getməmişdən qabaq o 50 rükət, sonra 500 vaxt namaz fərz olmasdan qabaq qı namaz qılırdılar yoxsa yox? Var idi yoxsa yox? Və biz dedik ki namaz var idi. Və lakin Necə qılırdılar? Ümumiyyətlə, ə, bu məsələ biraz ixtilaglı məsələdir. Bəzilədilər, var idi, gündə iki rəvə qılırdılar. İki rükət. Bütün namazlar o və xoq iki rükət idi. Aydındırı, iki-iki qılırdılar. Bir səhər qılırdılar, bir də axşam. Bələ deyən var. Və həmçinin, bəzilədilər hətta gecə namazları fərz idi o, o vaxt. Gecə namazları. Yəni, qiyamun leyl. Lakin Mədinəyə gələn sonra bu namaz oldu müstəhəb. O vaxt ki artıq cihadlı söhbətlər başladı Mədinədə, döyüşlər və gecələri ibadat edib, səhərlər döyüşmək ağır idi. Ona görə Allah təala ayələ göndərdi ki, yəni bu artıq sizə vacib deyil, müstəhəbdir. Kim istəyirsə, kim istəmir yox. Aydındı? Lakin ə, hələ ən yəni gücdə, yəni məsələ hələ budur. Dəlil ki, bəs külkət bu daha güclüdür İki dəfə səhər, bir də axşam Aydındır Və lakin sual verə bilər ki Biz necə qılırıq indi o cür Düzdür Çox şeylər hələ idi Ola bilsin, məyyə fərqlə vardır Az, çünki hələ din kamilləşməmiş Elə deyil Ola bilsin, məsələn, biz necə indi Məyyə olmasın Çünki din hələ kamilləşməmişdir Məkkə dəvrə elə dinin əvvəlliydi Elə deyil, ayələrin, Quranın əvvəlləri eləm Ona qədər, fərq olsun, lakin ümumən biz qıldıq, qıldığımız namaz kimi deyil. Necə ki, peyğəmbərlər hamısı. Ümumən biz qıldığımız namaz kimi qılır, fəqəd o fərq olub az. Məsələn, lakin hamıyı bütün peyğəmbərlər namaz qılanlar qılanda sağ əlin, sol əlinin əlin, üstü qovq sinələrini qoyardılar. Necə, İmam Malikdə gəlib, de, bütün peyğəmbərlərin üç şey sünnətidir, yəni, hamı edirdi. Onlardan da biri namaz qılanda sağ əlin, sol an üstə qoyub, sinələrini bağlı qoyardılar. Aydın dəyir. Haa? İkisimlə misvak edilməm, yani yanda çıxar, İmam Malik rivayət edəyib. Ümumən, suğurə olabəsini e, geciktiridirlər, işdarəsini tez edirdilər. Allah bilir, yandı dəl, hadis yandı ki, e, şey bunu təkilərlərdim, onu görə. Və səhələ sol an üstə namazda. Aydın və ümumən böyle şeylə var idi. Olabəsinin cüz-i fərqə var idi. Və biz, yəni, qutardıq bu hədisi, inşallah sonra keçirməliyik. Hmm, başqa məsələ o da, ə, ə, yəni, paltara aid məsələlərdir, namazda. Paltar necə olur? Ə, aydındır, övrət elə, övrətmək və s. Bu məsələlərdə Allah sabah.